не звільнення душ. Озвучено студією Руда книгарня. Читає Хеля. Розділ 8. Чортова гора. Галя прокинулася із пекучим болем у суглобах. Спочатку вона не зрозуміла, що лежить на якомусь предметі схожому на надувний матрац. Без подушки, накрита тільки своїм кожухом. Місце було схоже на велетенський льох із високими конічними стелями, із яких капала холодна волога. Можливо, краще прокидатися щоразу у тісній квартирі зі знайомими шпалерами на стінах. Промайнула в неї в голові перша сонна думка. Вона почала пригадувати події минулої ночі і намацала свій смартфон у кишені кожуха. Звичайно, зв'язку немає, і ще й батарея на ладан дихає. Куди ж мене у біса занесло? Останні слова вона вже вигукнула в голос. Несподівано, щось голосно загуркотіло. І в чорній стіні з'явився темний отвір, із якого почувся глузливий чоловічий регіт зі словами. Дідько не тільки каже на добра ніч, дідько каже доброго ранку. «Моє вітання, панно Нолибідь! Якими янгольськими вітрами вас сюди привіяло?» «Смалюх?» Від подиву Галина аж роззявила рота. «До твоїх послуг!» Пекельне створіння у розкішній вогняній сукні, що наче палала, наповнюючи теплим струменіючим світлом напівтемне вологе приміщення, було диявольськи красивим та галантним. У волошкових очах стрибали вогняні бісики. Чорт був лисим, але його зовнішності це дуже пасувало. Ратиці робили його міцну, мускулисту фігуру стрункою. І пересувався він швидко та граціозно. Смалюх декілька разів гримнув довжелезним хвостом і пухнастою китицею об земляну підлогу, щоб довершити свою ефектну появу перед ошелешеною галиною. Дівчина із цікавістю роздивлялася Смалюха, бо ще не бачила його у такому екстравагантному образі. «Земля холодна, підніми щелепу!» – зареготав знову Смалюх. «Що очікувала побачити невиразне, сіре, миршеве створіння із огидним рилом і куцим хвостом?» Зухвало спитав ексцентричний чорт, розгойдуючись узад та вперед на ратицях. «Гаразд, кінець вистави!» Чорт кепкуючи зробив реверанс, примостивши хвоста із китицею просто посеред своїх ріжок. Потім тупнув гострою ратицею і мелькнув хвостом, набравши подоби людини. «Воу!» – тільки і спромоглася сказати шокована Галина. Смалюх виглядав у чоловічій подобі схожим на… Дівчина ніяк не могла зрозуміти, кого цей чоловік їй нагадує. «Військова камуфляжна форма!» Нарешті спіймала вона себе на думці. «Така, як у архангела Михаїла!» «А? Прикид?» Наче прочитав її думки смалюх. «Прокидайся нарешті! Соломія принесе тобі кави та мазі для суглобів на соснових бруньках та усе тобі пояснить» хоча ми й самі ще не впевнені». Розпатякався Смалюх, але замовк, щоб не бовкнути Зайвого. «Соломія Мавка?» Невдоволено перепитала Галина, бо рід Мавок вона недолюблювала після того, як вони одного разу узяли її на глум, бо вона заблукала у лісі. «Ага, та що з чугайстром заходила у Києві на каву?» Час вже тобі вийти у великий світ зі світу оболоні, весело підморгнув дівчині смалюх. Вивірка, здогадалася Галина. Недарма вона так хижо на мене дивилася, бо не треба було дерева ламати тоді у лісі та палити багаття у липневу спеку, дорікнув дівчині смалюх. Бо не треба було у карти на душі грати, лузер. зловтішно буркнула Галя. «То наша славетна Галя не тільки балована, а ще й язиката!» – щепнув її чорт. «Бо мене лисий чорт за язика тягне!» – одразу знайшлася дівчина. Велетенський камінь, що слугував дверима, знову голосно загуркотів. І у кімнату льох рішучим кроком зайшла молода, пишна жінка невеличкого зросту, також вбрана у камуфляж темно-зеленого кольору. Яскраво руде волосся було зібране у товсту дулю на потилиці. Фіалкові очі яскраво виблискували на майже прозорому обличчі, вкритому рясним ластовинням. Вона грізно скривила повні губи і раптом вигукнула сердитим голосом. «Негайно припиніть балачки! Роботи не початий край, а ви як діти себе поводите, розвели тут балаган». «Слухаюсь, командирко!» Відповів, з смалюх, і, скориставшись моментом, непомітно злиняв у темний коридор із гуркотом зачинивши двері камінь за собою і зоставивши Галю наодинці із мавкою Соломією. Галя нарешті підхопилася із незручного матрасу. Вона, не приховуючи цікавості, витріщалася на Соломію, намагаючись зазирнути тій за спину – поки Соломія розпаковувала медичну сумку із різними лікарськими засобами. Не набридло ще. Соломія уважно подивилася на Галю, наче роздивлялася фіалковим поглядом кожен атом її душі. «Вибачте за той випадок із багаттям», – примирливо сказала дівчина. «Ми із вовчими ягодами трохи перебрали». «Трохи?» – глумливо перепитала Соломія. «Ти та твої друзі мало півлісу не спалили разом із його мешканцями!» Галя винувато втупила очі в землю, бо їй стало дуже соромно перед Соломією. «Гаразд, проїхали!» – сказала Соломія. «Покажи мені свої коліна!» Галя роззирнулася у темнуватій кімнаті і, окрім надувного матрасу та кривого дубового стола, не побачила жодного іншого умеблювання». Тому знову сілася на надувний матрас і підняла спідницю вище колін, намагаючись зняти тісні вовняні панчохи. Соломія уважно роздивлялася по червонілу шкіру та опухлі колінні суглоби Галі. Вона обережно торкнулася рукою до запаленої шкіри, і Галя мимоволі скривилася. «Болить?» – співчутливо спитала Мавка. «Пече, вогнем пече!» Оскаржилася дівчина. «Що зі мною?» «Побічні ефекти переміщень у просторі й часі», – стурбовано відповіла мавка. «Зважаючи на твій вік». «На мій вік?» – обурено сказала Галя. «Дуже дивно чути це від істоти, у якої внутрішні органи видно через спину». «Якомога насмішкуватіше», – додала вона. «Отакої чутки про язикатість легендарної либиді перевершують усі очікування!» Різко відповіла Соломія. «Ти одна із найстаріших легенд, яка живе у інформаційному просторі нашого світу, який створено людьми. Чи, може, ти думаєш, що ти пам'ятник, який ожив почав швендяти містами?» Соломія з недовірою подивилася на Галю і раптом голосно та басовито розреготалась. Ти справді вірила у цю конспірологічну теорію. Мавка ніяк не могла вгамуватися. О, я зараз зникну від сміху по той біччі. Ото буде що у лісах розказати. Тішуся, що тебе розважила, але чи допоможеш ти з колінами? сердито буркнула Галя. Соломія взяла одну із баночок, які вона розклала на столі, відкрила її і у кімнаті приємно запахло хвойним лісом, росою, корою мокрих дерев, сухим молоком. Соломія вправно і обережно почала масажувати галені болючі суглоби. Дівчина відчула, що біль потроху вгамовується. «Приємно пахне», – сказала вона, намагаючись не витріщатися на спину Соломії. Лайно оленя послід лісових мишей Перемелений кишківник бобра, розтовчені очі кажанів. Без натяку на жарт почала перераховувати складники мазі мавка. Галя різко відсмикнула ногу, і на її обличчі з'явилася гримаса огиди. «Та жартую!» – знову розриготалася Соломія. «Я була б вдячна, якби хоч хтось пояснив мені, що відбувається, і не поводився зі мною, як і з малою дитиною». В очах дівчини вперше заблищали сльози. І це було дивним відчуттям. «Ця солона рідина щипає у носі і водночас приносить полегшення!» – подумки здивувалася Галя. «Ой, вибач!» – розгубилася Соломія та імпульсивно пригорнула засмучену дівчину до себе. «Хочеш, я тебе трохи розважу?» Запитала раптом мавка, яка завжди губилася від вияву людського розпачу, який супроводжувався сильними емоціями. І ще гірше – сльозами. Вона була створінням логічним та раціональним, тому віддавала перевагу виваженим діям. Але тісна багатолітня співпраця з людьми і природна чуйність навчили її краще розуміти вияви людських емоційних станів. Галя намагалася втамувати сльози, які вже рясно струменіли, і, голосно схлипнувши, кивнула головою. Соломія дещо сумнівалася у терапевтичності власного наміру, але непереборне бажання допомогти цій загубленій між світами дівчині було сильнішим за сумніви. Дивися уважно і зосередься на найважливішому питанні, на яке б хотіла мати відповідь рішуче сказала мавка Соломія. Галя витерла сльози і ствердно хитнула головою. Соломія несподівано повернулася до неї спиною і почала стягати камуфляжний светер. Галя не очікувала такого розвитку подій і з жахом заплющила очі. Спочатку вона привідкрила одне око і не побачила нічого, окрім темряви. Тоді дівчина відкрила і друге око і повністю занурилася у пітьму. «Що за чортівня?» – подумала Галя, яка щиро вірила, що побачить зелені нутрощі мавки. Пітьма ставала усе щільнішою, і Галя з усіх сил намагалася сконцентруватися на своїх думках. Щось у темряві заворушилося, наче вона почала змінювати форму. Темрява наче поволі відступала – і дівчина побачила мури та кам'яні споруди дуже древнього міста. Місто було оточене високими валами та глибокими ровами. Видиво змінилося стежкою у лісі. І Галя, боячись поврухнутися, із усіх сил намагалася роздивитися постаті, що рухалися нею. І ось, за деревами, дівчина спочатку побачила трьох хлопчиків у довгих полотняних сорочках. Один із них тримав за руку дрібну дівчинку років трьох. Дівчинка кривила крихітне обличчя та пхинькала, намагаючись вирвати маленьку руку із міцної долоні хлопчика. Той хлопчик, який виглядав старшим і серйозним, взяв малу за іншу руку. І вони весело почали підкидати її угору. Дитина перестала скиглити, весело реготала, смішно задираючи крихітні ніжки. «Хориве, обережніше!» – гукнув низький жіночий голос. І Галя побачила високу міцну жінку із перекинутим луком за спиною, яка наче дивилася просто на неї. Очі жінки кольору густого гречаного меду були лагідними та сумними. Вони наче обіймали її і заспокоювали, наповнюючи спокоєм та силою. Галі здалося, що вона знала цю жінку завжди. Несподівано вона відчула невагомий дотик незнайомки на долоні своєї правої руки і зрозуміла, що жінка бачить її. «Не бійся, доню», – тихо сказала жінка. «Я завжди буду поряд». «Мамо, мамочко!» – розпачливо вигукнула Галя і хотіла схопити жінку за руку – але видиво раптом затремтіло і швидко почало розсіюватися. Якась неймовірна сила наче відштовхнула дівчину. Вона не втрималася на ногах і боляче гепнулася на дупу. Нестерпна, дівко, побив би тебе громом гонихмарник за такі витівки. Пролунав грізний скрипучий голос, і Галя знову опинилася у цілковитій пітьмі. Коли вона прийшла до тями, то побачила розкуйовджену Соломію, із волосся якої стриміли голки ялинок та сухі дрібні гілки. Мавка заклопотано дивилася на дівчину, допомагаючи їй підвестися. «Що сталося?» – спитала Галя, потираючи спину, що садніла від болю. «Е...» – нерішуче почала Соломія, намагаючись не дивитися на Галю. «У мене немає ліцензії на доступ до найтемніших закапелків потойбіччя. Мій дід, ох, нас там засік, та ще й вперіщив мене своїм вогняним кілком». Вона потерла ліву ногу нижче коліна. Зовсім з глузду з'їхав старий. «Я нічого не пам'ятаю». «Чи ти?» – нерішуче пробормотіла дівчина, запитально дивлячись на мавку. «Що? О, ні!» «Здогадалася вона. Я не маю доступу до твоїх видінь, я можу тільки слугувати порталом у потайбіччя, точніше, моя спина. Ой, то довга історія, якось іншим разом розповім», – швидко продовжила Соломія, зрозумівши, що Галя вже має міг питань до неї. «Ну, як завжди», – розчаровано зітхнула дівчина, намагаючись згадати своє видіння. «Там хтось був у тому лісі. Жінка із теплими очима. І діти». Галя з усіх сил намагалася вхопитися за зникаючі уривки Марева, схопившись за голову. «Вибач, то, мабуть, ліцензійована інформація. І дід швидко змінив паролі закляття на доступ до пам'яті. Тепер зрозуміло, чому раптом він почав закривати очі на лісові корпоративи айтішників. Ще й пивом на соснових бруньках їх пригощав» та суничним вином». Винувато зітхнула мавка, зрозумівши, що підступно привітний мізантроп Ох часу не гаяв. «Як твої коліна?» – хвапливо додала вона, здогадавшись, що дідусь, який вдавав із себе технологічно неграмотного, знову їх перехитрив. «Дякую, твій лайносьон допоміг». Галина намагалася пожартувати. «Соломіє!» Вона підійшла до мавки і незграбно обійняла її за шию, побоюючись торкатися спини. «Я дивним чином почуваюся краще, насправді, і в очах уже не хлюпає», – посміхнулася дівчина. «Послухай, Галю», – раптом сказала серйозно Соломія, дивлячись своїми неймовірно фіалковими очима у темно-сірі очі дівчини, пригорнувши її до себе. «Наш світ дещо хаотичний та невпорядкований. Як і з організацією, у нас є суттєві проблеми. Але ти не дарма тут, і ми вже згаяли багато часу на другорядні речі». «І які в нас першорядні речі, що вимагають більшої уваги?» Також серйозно відповіла дівчина, грайливо торкнувшись пасмару договолосся мавки. «Відпочивай. Можеш навіть поспати». «Ти в безпеці. Сьогодні о півночі буде велика нарада, і ти все зрозумієш. Я обіцяю!» «Ти не одна. Ми всі твоя родина!» Запевнила Соломія та відпустила Галю з обі намагаючись не думати про той випадок у лісі, коли милувалася дивним танцем у місячному сяйві, сп'янілої від вовчих ягідь дівчини, про що остання і не здогадувалася. just wanted to live From Mariupol to Viv Isn't it how it is? Simple, unrestricted